گران مخترمان ابن کو دمولانا لیا کتلیس سید داد دور ای تفسیر القرآن چی پا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندوگار چنگی شیره دادی دمیلای دو پتیاسه تای اشاہ دی تاید سنت قیسد ایند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی من چوک جنگیر ارصوابی پا اکای در انوارشیب نمبر زیر فَاتَّبِعُوا إِبْرَتَ وَالَيَ أُولِ الْأَبْصَارِ اے خوندانو د عقل نن زمانه والو تويخه دشمنان دشمنانو د الله عبرت دې مقینه والی چا الله أغیر سر سوکو په خپل لازم باندې آباد اونړو لے جلاوتن شو مالونتن پات شو د صحابه لاستران دا کیسو سم د دې دشمنان اسلام والو تا أغیت په دې کې خطاب دی کا غ امریکہ را کا برتانیې دا او کبلې کوچې د مسلمانانو دشمننده الله فاتدرو یا ولابسو اې خواندان د عقل عقل زن کې پیدا کې عبرت د دینوال چې هغه وخت کې دا خلک داسولک امریکا او داسې زورورو الله ی مریض مریض پاږي دا ان کې کیسر د کسرا غمانه الله تخت تاج نکړله ولاولان کا تبلا هو او کژنه ولیکره الله علیہم الجلا وریبان الجلا وتنی لا عذبهم نو بل عذبه ورکرو د دنیا په دنیا کې کدی جلاوتن شوینه بل مصیبت ته الله راوست ولا حمدی را پارا الاخرته پاخرت کې عذاب النار زاب لري عذاب تور دی زال کر دیو جناب انم زکه دی شاقل لها خلاب کی دا الله ورسولو د پیغمبر داغو او من شاقق لها سوچے خلافی سو شیخ خلاف کی دا الله فإِنَّ اللَّهَ بِشَكَلٍ شَدِيدِ الرِّقَابِ سَخَذَابَ وَرْ كُن كرے ما قَطَعْتُمْ آچ پر کول تاسو ملينتن کچونی زکا چې دې کم زینو کې بندو د هغه وخت د کجرو زنګل نه کچونی نه ار کې سمونه نه نه الله کوم رسول کې ته چې صحابه تو کوم کې کجرو وخیدوي چمل کې تصپاش منافقین یې وګور داغه را تخریب کار نه دي ا کچو نه چې کم نه نه غی لري کل د غری بانا نو پسره خراب کول لري کول دا منافقین پراپګاندا کول الله وی اداره پیغمبر خپل اختیار نو دا د الله لاره طرف نه حکم شې داونه ارسمه کې تل لري که نه الله وی ما قطعتم اعج پری کول تاسو منلینتین کچونی ا طرف موها یا تاسو پر خو دی غی لرا قیمته ولا على رسوله يقولوا فباذن الله ده حکم د الله باندې او وليخزي الفاسقين ار دې را پاچره سواشي فاسقان وما آفا الله او اغه چه احسان کړی د الله تعالی سره على رسولي ا چه احسان کړ د الله على رسولي پیغمبر صلاة د دینه فما او جف نه نووز غلو تاسو علی پاغیبانې من خیلیلم سااسونه ولا کاب او نوخان سمطلب مالفه بن نظیررو سر صرف جګه نهله شوقان نه خودي د اسلام عملی له لړو او غی خپل شک تسلیم کو او بغیر د جګله نهمال لا راغې نه غېوي مالیفه اوله دا اقسان زما او چما پې غمبر لوررک خان سونه خ پاغې نه ولكن الله لكن الله يسلط مجبتي ولكن الله يسلط غلبك رسله بيغمران خل الامي عشاء چاته قالي والله قد ف ولا كل شيء قدير پارس <تصفيق> باندې طاقت لرون کړي ادا الفاظ ولرو دا زکا چې الله تعالی ما فتکه مې بيدر کړلا ولکغه نوګورې دا افات الدوله په شکسبانه بدولل شم او دا غشيو په 1952 کې برتانی او فرانسو داخله کړو لګې دو په شام باندې نهر سویز باندې عمله کړو جمال ناصر چې کوم نه هغه وخت کې د هغه دغه بچو نو هغه را لګې د نو عیفته او کلا نه چې کلافته او شولا نه جمال ناصر وی د افات مونږ را کړه دنه یو جنمن لا الله يم دا زکو فترغله وې دا فټمال روسرا کړې دا نبا په 1967 کې فرانس او برتانیو داخله دي بي اي اوش نيو په شام باندې بیا حمله وکړه قومسر باندې د چې کله میسر باندې حمله او خپل ارسیز باندې نغې قبضه کو او جمال ناصر چونه غرفتار کو نځه گرفتار شنه د غم نه بیا موشه دا ولی الله ور توقوله صدافت تعالی روز در کړوا دا زمنګم د غالو په 1965 کې فتحوش اندوستان هندستان عقل شکه سو ورکو نایوب خان را لګید نه غوي د نور جهان غان ویلوي مجاهدين ته اعظم فوج ته هم موږ دغې فوج باندې فتح وکړل ن الله ویخه په 1971 کې ولادت داسې سپېړه ور که تاروسه پور لاځه لري نه دراوه یو فوج په پاکستان چې کم نه وصل غرزولوا هاندز اف کیو لاسو نه برکړو او وصلې غرزولوا نه دا شرم لگو دا الله خوله چې تاسو شکست تاسو لفته کامیابی ما درکړوا او کنه د نو جهانګانو دل درکړوا کډم ته بل درکړوا پټونه مار لچی راځنه دم ته بجځکې ا دم ته بکړي دا وسم چې په منګ مان کم وصلتی ټول چې کمند دمټوب وزداري اډمټوب لزور ورکی بهیل لزور ورکی پيو طریق ورکی کلف بل طریق باندې ورکی د بهیل نهر چې کم ده او د ور چې کم نه هغه روان نه چې کاله د ملک مشران داسه ناکاره چو داسه خراب شي او قران او سنت دغه ملګرتیا نه دغه تعاون نه داخل کوم مرسته نه او چې سو قران او سنت بياني وقته دښترګرد وي نه داسه ملک کې دا چې ملک بروز پروسټ کم نه پخاته باندې راځ دا الله خیر رضیږي چې الله وې ولا علا کل شین قدير الله پر زبان دې طاقت لرونکي ما اف الله اغه چې ورکه الله على رسوله پیغمبر فلتا ماري غنیمت من اهل القربى ده خوندان ده کولونا فلل لاي فزد 파رد الله وللر رسول ده 파رد في غمبر ولزر قلبه 파رد خپلوانو وليتاماه 파ري تمنانو والمساكين ده 파رد مسكينانو وابن السبيل او ده 파رد مسافرو ارچل خفلي سرا اده مال غنیمت تقسيم من سوره الانفال كي اغذكر كلو كيل يقون ده دير 파르 چني شي دولتن ولشوي کې لایکونه د دې لپاره چې نشي د مال او دولتن ولشوی او ولشویبین الاقنیای او من جمال داران کی منکم استاسونه چې د مال یو لاسترانشي چې غریب تخپلی سمې لاو شي مالدار تخپلا او ما تا کوم الرسولو او آ چې د رکی تاسو پیغمبر په حضور او اخلاقه او معنا ها کوم او آ چې منکی تاسو نو دا غین فنته نو منشه سم مطلب چې پیغمبر کوم طریقته استقولره چدا دین دی دا زما طریقهغه هغه واخلې کم چې بدعاتی رسوماتی او پیغمبر دغې نه من کړي دا غې نه منل شي ها ا کار چې ویاړه دینه پیغمبر من نه کړ منګې زکه کو نه مواجه پیغمبر دغه کار نه رکړي ته نه دا داسدل کچ پیغمبر دوی من کړي را ادم دلیل د کراحت کننو یا هدايه قاعده یاد وک کنه چې ادم دلیل د کراحت پیغمبر یو کار نری کړي د داداس دې لکه چې د دین نه من او هغه کړن لري نو الله یو پیغمبر د لسدرکی هغه واخلې د کم نتا سم من نه کی منشه وتقل لا او یلګه د الله نه ان الله بشک الله شدید الیقاب سخزاب ورکون کړي لالفقرا المهاجرین الذین مسارف دو مال غنیمت هغه ذکر کوي دا د پاره د غریبانو کاسانو دی چه محاجرین دی آقا سان اخرجو چه ستلشی بیدی من دیارهم دکورن اخفلنا و اموالهم دمالون اخفلنا یبتغونا لطی دی فضلا من الله میره طرف دا الله نا و او رضا من دی و ینسرونا و وينصرون او امداد که ددن دا اللہ و رسوله او دا پیغمبر داغو و لعائقات آقا سانو هم صادقون سرد دی رشتنی دي واللزین کسان سان دار صحابو صفتو نو ذکر کی خواه؟ والذین کسان تبعو او دارا چور کردی زی وال ایمانا او خاص کردی ایمان من قبل امکر دینا تبعو او دارا چنی ولی دی زی وال ایمانا خاص کردی ایمانا من قبل امکر دینا محاجرینونا یحبونا غرگن دی یا خوخی دی من آسو کو حاجر الیهم چه جرت کردی تا وعیس رامینا محبساتی ولا یجدون دین ممی فی صدورهم پس نو خپل کی حاجت سهاحت مم مما دعا غسنا اوتو چوار کله شی مهاجرین ہوتا و یوسرونا اغرغن دی علی ان پسین خپل ځانونه باندې ولو کان بهم خصاصه اگر چي دی باندې خپل حاجت مهاجرین انصار مینس کې پیغمبر داسه مواخات ورو لري جوړ کړي و چې هغه انصار به مهاجر تبه جدا دو بی بیان زما لري یو له طلاق ورکم دا تواخلا زما دا دو کورن دی یو تواخلا زما دا جداد دار سر نیمه دا س د قران او سنت فوج بندگی مینس کی اقامین محبت کم دن اگر غلو وا یو قا او اس کو چ بچ کوشش او حنفسه خبر زاند شم تیانا فولایک دا کسان حمل مفلهون سر دی کامیاب دی والذینا کسان جاو چرالا غی من باده مرسر دینا یا قولونا وای دی روستو مشرب بل اسلام شو ایمان راولا دی یا قولونا وای اغی ربنا ای رب زمنگا اغفر لنا بخنو کے منگتا ولی اخواننا لزینا آزمنگا آغرونتا سبا ایمان بانده اللہ آغرونا چا زمنگنا په ایمان بان ای مخی تیر شوی دی ولا تجعل فی قلوبنا او دے بجن زمان کې غیر لنکینا کینہ دشمنی للذین کسان سره امنو چې ما منان دی د دیو جنا صحابه کرام بارکی امام مالک رحمت الله علیه کم سړی چې طام او لان کې په صحابه کرام باندې او طاری باندې چې آزاد وی رد په مالی غنیمت کې سنښتا اگر چې د جهاد نی نکړي د جهاد نی نکړي فضل مالی غنیمت کیسه بنور کاوه دا څوک چې صحابه باندې اعتراض کوي نو مودودی ته وګوراو دا خلافت ملوکی ته وګوراو او دا چې نور غنور کتابو نبی او وګوراو چې صحابه باندې هغه څومره اعتراضات کولې شیعاګان سلیر شي شی اعتراضات په صحابو کولې او مودودی پینڅر کولې دوی چنخه دوی چننم سیوا شیعاګان په صحابه کرام باندې سلیر شي اعتراضات کولې دي آمودودی په خلافت ملکیت کې پینځش پیتلې دي وای وای د چاته لدر نه شوای شي ګانا در نه شو کوله داقدر نه شو او بیا وېدا کار چې دی کو چې انصاری مهاجر ته دی ور کوله چې دیره طلح اور کومه دایو دی بتزما والا وېدا پین د یهودو د فلس سره مشابه دي یهود کوي دا چا پرستی او داکار نوی داکار دا کار پکېو نوې دا کار دی يهود په شان چې کمونه صاحب وکړ نووذ بالله من زاله صحابه کرام او يهود سره مشابه کول اړ سر برادر دي دا جامه که متفکر اسلام هغه داسه وقره داسه و دا صحابو څخ دښمن دام بیا څخ دښمن الله یې ستاسنه کومه کې تیر شیر دعاګانې ولا غاله چې الله زموږ غيشر وګورځي چې نه حسد پیدا کړي الله زموږ غيشر مې نه پیدا کی. او که داغنه غلطی شو نه اللهغې تماور ولاته جل او مګځ في قلو به نه پهو د منکې غاً دشمن للنه دا کسانو سره آمنو چې معمناندي رنا اره بزمونګ ان نهقاې شکته رافر راحيب تو شفت بدل تو زورنه ورکی منافقین تا الم ترئتان قتل للذین اغاثانوا نافقو منافقان دی یقولون ویدی لاخوانهم الذين وبارد اعمال کرو کی کافرو چ کافراندي ګور منافق لای کافر رور کو اخوان ورتو دا دا یو دا دی داولی دا ډول یو بل کر یو شان دی کنه منافق کافرو لارو دی دوال جيڪي له اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب دهل کتاب والونا كتر لا قسم دی کچر تاسو ېشاله نخروجون نه دخه مخاممونږ بوزو مع کوم تا سره منافقیو به چاتهوي د کاافرات کلک پیغمبر په مخالفت ته مخالفتې کلکشي او که تاسو استیشنمونږ د سره ګورې موضو په مناف ټو مرله دروغئ والتې او اوتابدارې به نو کف کوم په مقابله ستاسو کې هدن دی چابددن اسکلهین او کچر جنکلیشي تا سرهله ننسرن نه کوم دخوا مم داد به کو استستاسو والله خدای پاکې شهدوګ کوې ان هم لقاذ بون چې به شکه دا منافقا د او جدي لا انجو کچې اوییسې شي دا منقط کو فاره او کتابو لا یخرجو نه دي ما هم دي سره و قوتلو او کچر جنکل شدي کو فه سر لا یم سرورونه هم نیم دا د نهقی دا دا منافکان ددي کاافرانو بداد نهې ورپله نه راګوره ړ نه سررو هم او بفرځ محال ک چرې ام داد کې دا منافقان ددي کوفاو ولن... لا یول ل نه الادبار نوخام مخاوهبل شاګې او ببتختېسممه لا لا یون سرون بیایم دا دشکلدي سره. لا انت خاامخه تاسو شاددو څخه ای راتن په یاره کې فیسوې په سنیرودي کې من نه الله د الله نه اوستااس نه ډیرېېږي دومره د الل نه نیر چې ستاسوونه سوورږ ځ که دی ووجنا بیا نامزه ک جې په منداازقام دی لای قون نه پوېږي لای قاتلوونه کوم اوس قرران هغې کوي چې دا کافر دشمن کا دا دی که نه معمنناانه تا سره مخام مخ نه جنګېږي دا ډیر پوستتی بوزله دي الله یوره. لا یقاتلونکم جنکیتہ سرا جميعا په یوزې باندې الا فی قران محصنتن مگر پاکلو قلاگانو کې آ قلاگانو کې وب باندې ټین کې بنهستی په جاس کې بنهستی او شی بچی کمندنه قرضې هم مخامخ د بې ایمانه بچړو مسلمانانو له مشرات له ډیر څه خیریږي دا هندستان ولدی کنا انځان دا مجاهدین چې ور مخې چې توینه خو مداری خدالوی سره دالوې غري هغه توهی بګوان کو دوکه مجھے چھوڑ دو لاوازه چې خوچ اسید ببرولت سخت یری الله په کلا جانو کې بناست تا سره وجن کې ام وراء جه در یا رستر دیوالنه دیوال چات بناست اتو غنده برا خلاصي او مسلمانانو باندې مخامخ جو تر بېمانه بچ رات لیش با سو هم جگلر دی بنا په خپل من کې شدی ډیر سخت به هم ت به غمان کې پهې جمع د یو ځای وقللووبم اوتوندي شته ګډور الله زې کډوردي ووررز پېتیږي غ سر دومره وصله ده غې سر دمرهعلکه تا سره د مااض تا سره ک ده ځ که یجننا به نامزه ک چېدي قامون لا یا قون چې نه پوږي یاره اصلما د نامار د لاس کېدهنو. چې سالی ناممردي نواصللو سرقتې نه سبکیفي ن کار نه ش کول کا ما سالزی مثالهدي پهشان کسانو دی من قبلیم چې مخهدي او قریبا ندي ذا خوو چې ویسا کوو بالا عملیم سزا د کار خپل اوله همدیرهپاره عذا ب علی عذاب درنااک دی کم شطوان مثال دمون ناف کوو پهشان دشیطان دی دکه تر لتون مارو دا لایدا منافقت مثال شیطان ده وله اس قال الانسان کای چوین سانتا او فرکو فروکا دا شیطان دین سان تو کوفر مومن توي د دې کوفر فلم ما فسرك لا کفر چوکي کفر کار د کوفر کی قال وای دا شیطان انی به شک ده بری اون 2000 مومن انی به اخاف الله ی دا الله نا رب العالمین چې پالن کې د مخلوقات دي د زرز وی ننزکو پکی نیما فا کان آقبت هما پس انجام دا دیدوالو انہما چبیشک دادوالا فی النار پورکی بی خالدینی خالدین فیها ای با دادوالا ہمیشہ پورکی وزالک دا جزاو الظالمین سزار ظالمانو دا یا ایوها اللزین آمنو دا داور توحیدو اغبی اشورو کئی مومنان تا تعلیم ور کئی یا ایوها اللزین آمنو اے اتقو اللہ ویرگ دا اللہ نا والتنظر او سوچ دو کی نفسو نیو نفسو حر یو نفسو ما پاسو قدمت لغت چی سو مخیلی گلی دی پارا ده سبا اللہی سوچو که چی سبا لی سلی گلی دی کامت دا پارا سو سامل لیگی اصنی چی زن دن پنا جانو که چولیو اناسا پاورش نا اگور چی ستا عمل او اقیده د قرآن سبت مطابق ده. زان نه مخکېنی کمل لږي او که نه بد لېږي و تقلله او یې کې د الله نه ان الله بشک الله خبریرون په بردار د ب ما پاسهو عملون چې کوی تاسوو واللهته کوونه م کېږ کلله ځنا پهشان کسانو ننس الله چیررکی د الله فان ساهم نیرکل الله انفسه هم, هم د دونه خپل ځانونه خپل ځانه غصللاتتیره شو صرفدون پسش او لا کا دا کسانو عمل فاس صرف دینا نافرمان دي لا يستوي ندي برابر أصحاب الناري خواندان ده ورو و أصحاب الجنة و خواندان ده جنت وكتو برابر دي أصحاب الجنة دي خواندان ده جنتو هم الفائزون صرف دي کامياب دي لو انزن نا کچر رالي گلوه منگا لو پمانا ده فرض محال کچر منگ ده قرآن و پیو غربان ده رالي گلوه نتابه تا به سمګلی دلو هغه نه خوران دی ځ کې ذکر کوي لو انزلنا نه کچر را لګلی منږ حاضل دا قرآ داخواران اللهجببلې په یو غر لر ته او خاام دلو د غر خاشان را پریتون کې متتصاد یان توکې ټکړې من خشت الله د یر د الله نه والی کهچرې غ به نما د قران نه لګلووي د ی نه به شو خو انسان تا قلوما د قرران راولږو تاالې در کوو نستاپه لکه اس ان انقلاب رانه تاکینه سن انقلاب اغراغنه او نه په خلکو کې انقلاب راوستي چې د قران ما سره دلګلو او دا قرنن مضبوطي د غټينه د ځل سخته او تلک الامثالو ادا مثالو نه دین ضربها چې بیانوی منګال الناس د پاره د خلکو لعلهم يتفکرون د دې ره پاره چې دې سوچ کی دایره توحید او د سورۃ اخر د اول سره مربت کی هو الله الذي الله ذاته لا اله تشنيشتری بل غیبیم دات کو انکه الا هو مگر دغ الله دے عالم الغیبی هو اللابق یباندی و شاد فخارو هو الرحمان الرحیم دغ الله عام مہربان دے هو الله الذي الله ذاته لا اله تشنیشتری بل غیبیم دات کو انکه الا هو دغ الله دے دغ الله مالک دے علی الملک القدوس دغا اللہ بادشاہ دے پاک دے دے شریکانونا بادشاہ د بادشاہانو دے السلام و سلامتیا ورکون انکے دے ورکون ورکو انکے دے سوکو اللہ المؤمن امن ورکو انکے دے المحیمن و دغا اللہ ساتھ انکرے العزیز و حضور وردے ور دیم دا دمو میاننو او او په دا ورکول الجبار زوره ور ډیر زوره ور ال مته کا بیر ډیر ل دی سبحان الله پاز دا الله د شرکانو نه اوما دا سنا شیکون پری شې کان جوړ الله سرهله خاال دغه الله پیدا کوون کې البارې او دخ کاره کوون ک د خپل قدرت دشانو. المصرو شور کوون کې لا اسمما او له حسنه دغې الله لرې نو مناقستا یو سب او پاې بیانئ له دغه الله لړ پزما کري وهل عزیز الحقيم دغه الله زوره وردې ها بېکمد دی صورت متحنا دا سرت په نزول کې یوونهويدي په د سرتل احزاب نه نجل شوري. دا, دا سورت دا الانقطاع عن اعداء الا د دښمنانو د الله نه بي کاټ کول مخکې سورت سره ربط او تعلق او مخکې سورت کې قوانین بیان شو نه پدې سورت کې د دښمنانو د الله نه بي کاټ ذکر کو ځکه دا سورتې دې سورت پس یو ځای راوړو خلاصه یا مخکې سورت کې بشارت مؤمنانو ذکر شو خوش خابره ورک راشو آن بشارت دنیاوی سره نو پا صورت کې د اللہ را دشمنان با اکاعت زکر کرو زکه دا صورت د صورت پس یعو زیراوڑو خوالاسه را صورت پس صورت کی اول کې دا اللہ را دشمنان نبا اکاعت زکر, زک زکر کرو او بیا قوانین سلاسه دری قوانین و مومنان تا زکر کرو. او پاقی کې دری قوانین کې دو مومنان تا آئیو آخر کی پیغمبر تذکر کئی دی ترکی سرا سرط روان دے بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو اے مومنانو لا تتخیزو منس عدوی دشمن زماو عدو وکم دشمن خبال اولیاء په دوستے باندے آداء لمبنے قانون دے خوا لمبنے حکم مومنانو تا اولیاء پا دوستے باندے تطلقونا چې لګې تاسو الیه ما غیتا بل مودته په دوستي باندې خاتونه او قد کفر او تاسو دین انکار کړل دی بما دا جاکم یا کوم چراغ له تاسو تا من الحق یعنی قران ودید قراننا انکار کړل او تاسو سره دوستي ساتئ یخرجون الرسول دی او باسل دی پیغمبر و یا کوم تاسو انتم نو د دې وج چې تاسو یقین کړل دی په لابهان یقین کوه په والله باندې ربکو چرفس تاسو لري دا سکو یو وینځه اگر عقل اود مدینی او بیا چې کم دینه هغه واپس لا واپس لاله نو حضرت خطیب رزلان هو هغه چې کم دینه یو خط ول ورکو دا مکیم آزمین و مدینی منواری تا راقل و وینزوه نا اغای اغاوالیو خط ورکو پا خط کیو تا دالی کلو چه دا کفار و لگم رست کلو و یو زرقونتی چه را داقشان چلو دا سی بوشی آغا سی بوشی نا آخد چه کل آغای سنانه لورک آغا, آغا وینزوه نا روانشوه نبی نهبي ریاصلات اسلام الله پاک, پاک خبر کو خبر ک چې دغهستا راست کاره کېږي او رازمم پش او فلانی چې کم نه نهخ دا لږ ل دی حال د خاتب اب ناب بلتا رزلانو صاحابو د د که کې ااهلو ال او د حجرت کړو د راغله خوږې التهکیو د نور داېونه نه دو چره زمال لکه دا خاندان دا خاندانانه دغه خلکو د ولوو به خیالو سات نپدیو دغه یو ځرا خط کې مرسته کړو نبی صلی الله علیه و سلم د ری صحابه تیار کړو حضرت علی رضی او حضرت زبیر رضی او حضرت مقداد رضی الله عنه دته وي شابه سوړلې واخلې او خزه روانه ده روزه ح مقام سر بتا سو غلاند کې او خط واسره د اغته وروړي چې دله اغه ځه سره خزله اند کړه اغه ته وي خطر اقوی ما سر خط نیش تره اقوی خط رو باسر خیر دق زنانه تلاشی واغست خط اقوی سر نو صحابه اکرامم میانس کهو چه دا اللہ دا پیغمبر خبر خود درو جن نی امانگ تاویل چه خط تی اقوی سر اقوی ورطوی جامعه دا نا پا دیزه و باسو اکنی خط رو باس اقوی چوز خون بیزدی تکی کنو دا نشانه چه کم نای دا خطروباس خط رو باس ا خاتې غیره ورکه او غیره ورو چې کله غیو کوتنه هغه ښاډ حضرت خاطب رضی الله عنه د خطبه کیو دامه در لګله نبی আলাইহ السلام حضرت خاطب رضی الله عنه او صحابه کرام رالو حضرت عمر رضی الله عنه د غره نور وتوی وګوره دا خط دار سچل کړی هغه حضور نک سبارکه ضرورت بیان کوم د او بل طرف حضرت عمر رضی الله دا ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی اجازت را ک چې رده منافق ستو وام پر اس دوروبان شرط کټه کوړو دا ولې د عاشقړو دمن راځول دښمن تخ کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوی لک صبر عمر بیا وې ماته اجازه را ک شرط ددن پر تو راو نبی علیہ السلام لک صبر وکړه د بدر صحابی له قربانه یې دی لکوند صبر وکړه د حضرت خاطر رضی الله عنه خپل زره پیش کچ حضور ایس کسیم زمان سا دا یا تی یاس آغی سر ملگر تیا دانش تی دا اللہ گواد خوصیر اب دو مرس تی زمان آلو عیال تکیو ال نماز جزدہ خطو لیکم ناگی بلک زمان خوشال زما د دو خیال بوسات نبی علیہ السلام و فرمیل زتک شو مافی او بیا نبی علیہ السلام دو حضرت مرز لانو توی تا تاتا پتنشتے دبدین مبارک الله ایو چې اعملوا مشئتم کوي چې څه کوي تاسو تاسو مافه د بدر نورو تاسو باندې ایس قسم د غنښت آ چې نبی رسول الله سلام دا د هغه دغه بیان کاله چتواله بیان کو د حضرت عمر رضی الله عنه په جلا باندې شوی حضور تاسو چکمنه نه پويږي بس او پس دا دغنه دغنه روز شو دا حضرت خاطب رضی الله عنه دا صحابي نو دی صورت کې د هغه متعلق د حکم الله رسول چې زوره نو الله رسول غل چې تاسو د دشمن سره وجه رازबाजी ساتئ ونه اوسره دوستي ساتئ موږ ته تعلیم ده چې څنګه د قران د سنت دشمن دی اته په ظاهر یو شان د دنیوي لار وسره ساتئ چې زما خو سره تجارت ته زما سره عمل ګرځيادہ زما سره گاونګری دا کورمه ده وسره پټې مده پوله مده وسره نننه چې دشمن خو بیا د دین دشمن د خو بیا هورته رکه کا بیا او کس پلار دی کس تا دغه دی نه رکوایې ها ملګرتیا او سرکاور پدې کې چې مور پلار دی نه مسله کې امام نه انور قسمت یې کا دا نه پلار <آغی> ويره دما مسله نه ما پرې خو دل نه اړې پرې نه ځوړ تاریخ هر به ساتي ان کنتم کچره تاسو خرجتم وتل جهادن د پاو د جهاد په سبيلي پدینځ ما وابتغا ممرزاتی د پاه دله ټولو د ضاسممه تو سرروونه پټلی کې اللی هم تاسوغې تخونهبلمتی په دوستېخوا نازو عااله پوهږمه د وَمَا پاسبانې هتون چې پټ تاسو او معانتم آچخکار کوی تاسو ومنیفالو او چاچوک دا کارمن کوم په ایس قفو کم کچر قلبو کی پتاس بانی اکونو شب دی لکم ستا پارا آدان دوشمنان و یب ستو خوارا بکی لکم تاستا ایدیام لاسون اخپل و عال سنتا هم اوجب اخپلی بی سوئی پا بدو ردو سرا فتی بدر بندو لگی کنزل برتو کی و ودو خواهش کی دی لکم تاکفرو ناچی تاس انکارو کی لن تنفاکم چر فیدا بدر ناکی تاستا ارحامکم بلولا استاسو والا اولادوكم او ناولا استاسو یوم القیام ما پرد قیمت بانده یفصلو فیسر بو کی بینکم پمین استاسو کی واللاخد فاق بما پاس بانده تا ملونا چکوی تاسو بسویر لیدون کری قد كانت و تاسرشت دیرکم استاد پارا و سوطن جوندن و حسنتن خیستا فی براهیما و طریقر ابراهیم علی السلام کے واللزین هوا کسانما اوچا غسرو اسقالو په مغ چدي لقومم قپته اننا ب بر آ او منقومزاروستاسوونه وما دا چانا تابدونه ک تاصبات کوي مندون الله سوا ال لانا کا فرنا منکريو دطرقوستاسوونه او بدا بیننا او همهشب په زمن ک او بین کولهدعتو او په منستا کې دشمني والبا بوزونه حتا تر دې پوري تو مينو چې کنه بالله وي الله باندې وحده اکيواز يا الله را مدد کې الا قول ابراهيم مگر اقو نه د ابراهيم عليه السلام لبيه په بارد لار خپل کې لا استغفرن لكا شي خامغه په خنه په قلم سره پاره او عملکو ازو اختان لرم لكا استار پاره من الله ته دا دعله نه من شهدي وزري ربنا اے رب زمنگا علیکا تابانی توکرنا منگزان اسپارل دے ویلیکا تا تا انبنا روجو کوم ویلیکا المسویر تا توا پسیرا ربنا اے رب زمنگا لا تجعلنا مگر زمنگا فتنة تن امتحان للذین آد پاردہ کسانو کفرج کا کافران دی وافر لنا بخنو کی منگتا ربنا اے رب زمنگا انکا بشکتو انت العزیز الحکیم ذورا وری هاوندے لقد كان الاقوم يقينا اشتري استعدا في بجند ندیک او ساتن حسناتن جند خيستا لمنpard acha كان يرجل الله چمت كون کی الله واليوم الاخره درز اخرت ومن يتولى چاچ مخوالو فان الله بشك الله هو الغني الحميد دع الله پروا دشت اله اصل الله او یق د چالله جاله بین کوم او بګې په من ستاسو کې او بین لنه او په من دا کسانو کې عادتون چې دشمنې کلی وا منهم هم تاسودي سرا مودتا ته ستا چا سره دشمنی ده او چې ت په م سره باې کللاې الله به د غزور کواچی او تاته مییر شي ستاسو دشمنی به الله په دوستې بدل ل واللہ قدیر الله طاقت لرونکدی واللہ پاک غفور رحیم وانکه مهربان دے ها د چا سره مواسات کولش دوستی و سره مکا مواسات و سره وکا ا کافر مشرک چ تا سره جګړه نکه ستا سره خلاف دمسلی نکه لا سره مواسات کولشی وحربی چ تا سره جګړه کی هغه سره مواسات هم نکه دوسټه کولو یې لا لاین حکم الله نمنکی اللہ تاسوانی اللذین دا کسانونا لمی قاتلوکم چی جگرین دا کلی تاسرا جنگ نکی تاسرا فی الدینی پا دین کی ولمی اخرجوکم او نی اخر کلی تاسو من دیارکم دا کلی کورنونا انتبروم دا احسان کلی نغی سرا دا نیکی کلی نغی سرا و تخصتو الیهیم اودین دا انساب کلی نغی سرا انچی کافر مشتگ دی شتا گوندی خیر خیرات والا ورکوا خیرات پکی؟ زکات من وکي خیرات ولا ورکا احسان وسره کا ان الله بيشكه الله يحب المقسطين وقين صاحب كون کي ها الله تاسره چانه من کي انما ينهاكم الله بيشكه تاس من کي الله ان الذين داكساننا قاتلكم جي جګڙي کي تاسرا في الديني پدين کي او تاس يشتري من دياركم دخل كوروننا وازاهرو امداد كرده د دې دشمنانو الایخراج کوم پېستلسته تاسو باندې انت ولهم دا چې دوستیو کې دی سرا الله ردنه تاسو باندې کوي و ميه تا ولهم چې دوستیو کې دی سرا فولای کا دا کسان هم ځالمون صرف دی زالمان دي یا ايها الذين امنو ديم قانون ديم قانون اور بياني مؤمنانو ته پدې ايته نو کوي یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو اذا جاکم المومناتو کلا چرا شیطا استا مومنان خزی مہا جراتین چه جرتکو انکیوی فام تہینو انا امتحان والے داغی دا فتح مکین مخ کی وم کال ده جرت تقریبا رو چدا سخزی دا داراغلوی د مکین ما زمین کلا چراغلی نبی صلی اللہ علیہ السلام و, و فرمیل والے امتحان واخلی اسنه چې تجاسوسانه نه راغلي مان ته تعلیم دی تعالی سوکراشی ملګری داشي آتا ته چې دغه استادو تنظیم کې داخلي گمه نو مخ کې جانچ پر تعلقا اسنه چې تنخصانونې بي مخ کې اوزมายا اخېوتاله نه چې خبر اوبشي وی تله نه ال غبیا دانج تواله را دن نکیگا اعلی شبره دی خو کیگا ا يومشره وقوی yana ستاسو د ما شونه مندې را خوخی او یوزا کی مشوراست اسو حضرت شیخ القران نور الله مرقدہ او غیرہ بلوں انو ناستو کسان عام زم زم ناس توما امامان باندې سادر رواج چیر ززو پکی گل غند پادشم کی دی سیوی ما هغه ماده د جسو کی مال سادر د ماده پاسه کی پاسه گه پاسه کی داز امامان لغشور اره او نور چکی نو یار س پکرا دنه کی نداق و گور کنا قران تعلیم چ نین خو دک کچلی کنا چتا دا, دا گمان پے کچھ دا ملگر دے حالان کہ اگے منافقت کی رستہ عرصہ بروان لاروان دے شے اس مل شہید رحمتہ اللہ علیہ مشن تحریک پر خراب شو پدی باندے چ دا کوٹی بابا جی اگے سر اگے سات اخون عبد الغفور بے ورتے دا سات بابا جی خن نو اخون عبد عبد الغفور نا اگے وسر ناس کر پ میٹنگ کی شاہ سے بتوے دے دا گرے وی اگے ننہ نجیسنګره خبر اوښه چې موږ په انقلاب باندې د اٹک باندې حمله کوو پلان یې شپه باندې او دا داس داس طریقه ناک ناکه جو اخنا عبد الغفور زواد باګی لړو او هغه ته چې کم دینه الوي انګریزان وته نجوب چې دې څنګه ورن جو بس دی یونیول ناکه تحریکو میشن هغه خراب و منافق بنه پریزان په خپل لږه گوای جان پرتالو دې ځای ما لاوي پمته هینو امتحان یې الله خدای پاک بی آ... بی فا این عالم او پيگي بي ايمان هين نو پييمان ندي فاين علم تموهن پس کچري تاسو ته معلوم شي دي مؤمنات چې مؤمنان دي ولا ترجو نمه واپس کوي ل کوفار کو لا تا لاهنا نرداخذي هل اللهم روار دي مشرک د پاره چې کله دي ایمان راول او مشرک دی نه بس نکاح خود به خدمات مشريده ال ته پادشي دي دلته ولا هم انا ذا مشركان سلي يحلون له النار وعدر ديره پارا واتمر كدیتما سون فکو شخچ کلی دی ولع جنها عليكم نيشتر گونا پداس باندې انتر کی هونا چنقاو کتی سرا اذا تت موهننا کرچ ور کی دی تاو جرهن ماهرن داوی ولا تمسکو ازور ملگوی بيع اسم مل الكوافر بني کا کورد کافر خذو نکاخ ده سمت لب ده مرتده شوه شرکی قبول که بی دینی قبول کره نا تپی په که چه ویڈی را خیسته ویڈی را مال داره ویڈی را قطه ویڈی را روکه که سڑیه چه للا بی دینی اختیار کنه بیسکه واسعلو غوالی ما آغا خرچا انفقتم چه خلچ کلی تاسو ولی اسعلو دی دی غوالی ما آغا خرچا انفقو چه خلچ کلی ده سمت لب ده کفار نقضی مسلمانان تر او دنو کی دازو د مسلمانانو کوفر ته لړیږي کوفر اختیار کوو ها مرتد شوی نچ کاله هغه تاسو له کا مہر کارولې کوه تاسو د هغه له ولې او کچ راغي تاسو ر بیا مہر او نه لګو تاسو ولا مل گئے بس غپاته شوی <تصف> په دې وجه کاغی دال کنه لې تاسو مخर्चे ولا ول گئے علیکم دا کار است تاسو حکم الله حکم دا الله دی یا حکم او فیصله کی بینکم پمن تاسو کی والله هو پاک علیم او دی حکیم هاونده حکمت دی وا ان فاتکم او کچره لړشی تاسو نه شی او یا قزا من ازواجکم د بیان تاسو نه الکفار کافر امتا او د قریش شی وته وي دا کوم مؤمنو نبی بیوه نو قران او توس شی ذکر کوم د بی بی پدیا او ته شی وی سم مطلب چې ایمان ته لړو نه دایو چیز دی او شی دی پر دې چورې وروګی کج زی ایمان پوجبان دا بی بی او د عامه مننه چې ایمان ته للو مرته جو خوشې پات شه ته شو ذکر الله او ان فاتقوم کټرل جستاس نه شی یو خزا من ازواجکم د بی بی ان استاس نه لکوفاره کفاره فاقبتم نه اتله نه ورکې کسانه تا ذهب چېتللی دي زواجمون ب بیایانې داغې مسلما پهشان داغې انفکو چې خرچکي دي او تقل الله الذي اوریږ داغې اللهتون بهی چې تا سپغبانې مؤمنون یقین کوون کې یا وه نبي ایپی غمبر لسلام او دا قانونه خوکمپې غمبرتهري یا یوه نبي ایپ تلا چرا چیتا تا مومنان خزی یو بایا ناکا چی بیاد کیتا سرا علا اللہ یو شرکنا پا دی خبرات چی شرک بنا کئی باللہ دا اللہ سرا چی آدی چا دا فتح پا مکبان دی چی مکب فتح شن خزیراغ لیوی خزیراغ لی او اگیوی چی منگ ایمان ناوڑا دی منگ مومنان یو نو اللہ دیزے که دا اگی بیان که چردین وادا و یو دا چه شرک بنا کوي دویم و علایه سر اقنازنا بنا کئی حضرت حندر زلانه ها دا بوزا پیان تبرو زکر دیده نبی علیه السلام تر سره حضرت حمزر زلانه سر دیرو بدسلوکی کلو و چه دا آغا سینه سیری کلو و زده ولی رخ کلو پاگی چکونه لگولو آغا تا که چکم نه جنگ و حد کئی نو آغا را لو ایمان بیارو نه دام پا دی خوزو کی را گلو نبی علیہ الصلات والسلام وای دا چې شرک بنکوي نا غوی مون قر او تختر دینه چې مون به شرک نکوي نبیان نبی علیہ السلام ولای شرک نا غلا بنکای نا غوی اغلا زم ما کاوند و غشم لدیرو یو که دا غنه زله کوندسته اخلمه پټوم تینو یزما ضرورت پوره کیږي خیر دی نبی علیہ الصلات والسلام تو فرماله خوزی مماله ما يكفيك بالمعروف اخلا دا غد ده قانون برابر چتال کافی کیگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تهندیسو دبو سپیان تبروی او نہ غپ جڑا شوے حضور زما و قصور ما کر ماچ کم تر استاستر ظلم کڑو ز توب میستنے د ایمان من آورل دی او ما دغی معافی را کر نبی علیہ السلام الله اللہ در جادہ فارغ معاف کرے تا اس ایمان نوڑو ولا یشرکنا نبی دا غمبر داس اخلاقو داس شفقتو والزنې نه او زن به نه کوي نه هنندې حجوورو دا خو د کمیو د نا کار خلکو کار د ولې مونږه زننا کو بیا واللا یاقتون او قتل به نه کوي ناغی چې کم زمونږ ماسومان نه جوانانو عکانو او جنگ ببل کې تاسو قتل کردي د منږ به نور سره مون خو بډی ګ او اولاد لا ده او لاکسپل والیاتی به رازی په درروغو سره یا فت نه هو چې جوړی غې لره نه ده د ناکارو دا د رجلان خلکو کار د دروغ جوړلو ولې به منږ دروغ وي بین دی هن نه د لاسنو ناوار جوړ نه دخپونه وله یااس او خلاپ نه کې ستافي معروپین په دنده کار کې په باید هو نه نوواده کدي سره وستااف له نه الله بخنه وله غړه دا الله نه دديجنبی لا سلامه هغې سره وداغي پلاس کې لاس نو یې خې بلکې دی باندې بیا توکو دی خبر ده و تړوند کړی او بیا بیا ته نبی له سلام او سلام نو وولل <coughs> پدې وج باندې دکا خو محرم سره چې د لاس نه کوي سره لاس نو لا ګولې چې ګن لاس و سره لا ګولو آديبه یو کله بل سوي اډاناس وی په سم لکه خجو سره لا ناس تي او لاسو نلا ملاو نور انور سو ادا یمن اسلام راولو اسلام راولو ا کلاوی هغه یوه چې کوم داس ترګي پټي او بس صرف ترګي ښکارې نور خو پټي ودا چل خو داس ترګو کې راځه خمل سترګي وانه خپل قرآنی پدې جوانه ن الله یو واستاهر باخن غواړه لهن الله دیره پردال انا ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی اخرې دریم حکم بیانی مؤمنانو ته یا ای او الزینا امنو ای مومنانو لا تتولدو استمکوی دی سره قومنا قوم سره غضب الا کی غضب شیر د الله ال پاکی باندې غضب کړ د الله پاکی قد ایسو پتا سره دینه همیک دی من الاخره ته اخرتنا کما ایسل کفارو لک سنگا چنا هم دی د جوندی کفارو من اصحاب القبور دوباره جوندو د مشران خلونا چوی اغین رازی بستلی دی بیا نرازی دک کسی دی جکم دی نا امید دی یا قد یعیسو پتا سران امید دی من الاخرت دا اخرت دا ثوابنا کما, کما ایسا کما لک سرنگی چنا امید دی ایسا الکفارو نا امید دی کفار من اصحاب القبور د بدلی دا اخرتنا یا دا ملاقات کلو نا پا اخرت کې چې ملاقات کم د اخرت کې دا چې دین امید دي د آخرت د سبب نه لکه څنګه چې د امړو الله سره د ملاقات کول نه نه امید دي په دیو جو باندې دا سوره په نزول کې یو نووي دا یو نوو اېکس نوو پس د سوره تغبنه نازل شوهره داود سوره خطابات 30 دغه خطابات د سورت کې بیانېږي مخی صورت سر و تاو تعلق مخی صورت که دری خطاباتو دو پیغمبر تا دو مومنانو تا یو پیغمبر تا نو پده که دری خطابات چکم ده اغاز کرکی کی مومنانو تا پلفت یا ایوها اللزین آمدو نزک دا صورتی دی صورت پس یو زیر آور ده خوال اول کې داوره توحید او بیا دری خطاباتو پلفت یا ایوها اللزین آمدو سرم او مؤمنانو تا ترغيب چه كمنن ور یعنی يني مؤمنانو بشارت ور کوي دې ترکه سرا روان دي بسم الله الرحمن یا يا مخي سورته کې دالارو دشمنان نه کار شو نو په دې سورته کې ترغيب لال جهاد ور دا سورته دې سورته په یو زیر راوړل په صورت کې دغه خطابات او ذکر د مالفيين او نموناده متکاسرین او ترغيب ال الجihad ترغيب او بشارت مؤمنان او سلام خطابات الثلاثه مؤمنان تا دا ذکر کئ داول کی داور توحید بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله باقی بیان الا لرا ما رسوف السماوات چې په اسمان کې دی و ما فی الارد او آج پاس ما په ځمکه کې دی ل عزیزل حقي د لا زه ورې هوون نه حکمت لب ختاب معمنانو ته یا هلله نه عامو معمنانو لمهته قولوونه اوای تاسو اس لاته حالون چېنی کوئ سمت لب یو کار نهشي کولی نه پهخلی چې داسې بکو بعض داسې معمنانو کې نووي چمنګ جهات ته زمونږ به داسې بکوو چې جهات راغ نه کېدل نه ل خبر کوي چې کوللی نه کبر ا دی لویرا مقتن کبر مقتن دیر کار لوی د قسیه دی اند الله په ریس د الله انت کول دا چوي تاسو ما سو لا تفعلون چني کوي تاسو ان الله بشک الله یحب الذین وخیاک سان یقاتلون تجہاد کی فی سبيله فدن الله کی سوفن قطار قطار کانغو یګدی بنیان مرصوص اباده دی مضبوطی سی سا پلائی دا سی کلک چکم ته دشمن و ویس قال موسیٰ وکم اگر چوئے موسیٰ علیہ السلام لقومی قانفلتا یا آقوم ایزما قوما لما توزوننی ولی تاسمال تکلیب راکوئے وقت تعلیمونا اب تاسرا پوئی گئی تاسو انی چو بے شکزو رسول الله پیغمبر دا اللہ او الیکم تاستا فلما پسر کلا او اغا ته کالې چې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکلو موږ مخکې دا کوي بیان کړو فلم ما فسركلا ازاغو اركلا چوڑې د جهادنا ازاغ الا قلوبهم نوعل الا سن د دی د جهاد نه مخاله وله علی منګ واله لونه ولا مسکل پاک لا هد القوم الفاسقين توفيق نو کی قوم فاسق ده او اس قال عيسى بن مريم اپکم چې علی السلام چې د مریم د یابنی اسرائيل اولاد یعقوب علیہ السلام انی بیشک انی بیشک رسول الله پیغمبر دال لایم لیکم تاسو ته مصدق لما تزیکون کمه د اسبینه دیا چ مخدمانه دی مین توراتی ینه تورات او مبشرن ازه ور کوونکه ما به رسول دا پیغمبر یاتی چه ازی با من بعد یوس زمانہ اسم هو جنم بداغ احمد احمد علی سلام محمد او احمد ذال پیغمبر نو مرو احمد بن امیده برع رضی عادل دټی محمد ذکر نکو بلکی احمد چکم دینه وی دزکا چپاغه کې نورو نه وی کې دی ته بل محمد تنمی نه احمد نم بعده او احمد علی سلامی فلم ما پسر کلا جهم چراغ دیتا بل بینات په کار دل ربان دی قالو دی هاذا دهرم مبین یادو لختاره و ومن اسلمو زورن اور زجر ز جوور کی سو یزال زالم میمن دا چان افترا چ علی الله الکذبا پال بن درو و هو او دی یتارا پر لشیل ال الاسلامی تاب دارتا والله دے فاک لا يد القوم الظالمین توفیق نور کی خم ظالمتا یریدون ارادت کی دی لیت فیو جملا نور الله رنید الله و د الله دینو په پکو سره نمري بیا فم پخلو خولهبان لئ والله غد پاک متمو پرقیبان هوې هی ره خپله وال او کریل کافرون او اگرلجن اری کافران خولله الله ذاې ر سله رسوله چېراویل پیغمبر ګاپې غمبر خپلبل هودهغ د مضبوط ودين الحقيېغ د نوستې بانندې لهراو۔ د درهپ چېغالب کې داین حالات دیې کلله په ټو دینی نوبانې واللاوکرېحل مشریکون اگر چې نه راځې مشرکان ځکه تمام ادې سابقهغ من سوخ شو یو دینی اسلام د آخرې پې غمبرو هغه قا مو داپده شو اوس ترغیبل الجو ختابې ساانی ممنان ته او په دیږ ترغی بل الجاد یا هلله نه آمعملو ا خبر کم تاسو تاسووې جاارت په یو داس جارت بانډ تننج کوم چې بچکې تاسو من اعذااب علی داذااب در درناکنا و دا استجارت ته توخمه چې د الله د عاعذاب نه پ خللا شي یقین سري تاسو بالله په یو الله بانندې وورسوي پی غمبر دغبانې و تو او جات به فی سبیل س الله په دند الله کې۔ بیا معم په خپله مالو نه سره فکم او پپلو بدن سره ځ لم د کار ستاسو خیر لکم غړه ستاده پااره ان قم تعالمون کچر تاسو پوېږ ن شي تاسو جهازو ک چل ب شي یا لم ما په کېګناستاسو یا لکم نو ب کوم ما په کېګوستاسو خلکم د داخل بکې تاسو جناتتن باغونهته تا تجریته <تجربائي> بهېګی با من تا ته لنهارو لاندې دا غینه ولي و مساکه نطيبه ا وبنګلی خېستا فی جنات عدن وباغونو دوسیدو کی و غیک بوسه غیک به ذالک الفوز الذیم دا کامیابی دی را چې جنته داخله شو و اخرا او بلکامی ابي تحبونها چې کوه قوی تاسو غیلرا چې تاسو به کوه غیلرا دنیوی کامیابی داوم دلدرکم نصر من الله امداد طرف دا اللہ نا قریب او کامی ابی نزدی فتح کا افت نزدی دا و بشیر المومنین آزر او کامو منانتا درین خطابو مومنانتا خطاب سالس یا ایوہ اللزین آمنو اے مومنانو کونو شیئ انسوار الله امداد کون کردن دا اللہ کما قالا اے سب نم حریم لگا سنگ چویلیس دماري حواري نه دوست خپلته د نور بیو ملګور ته هوواين او د آخر پیغمبر غمبر ملګور ته انصار من من انواري ش میمداد کوونې زما الله په دندالله کې قال الحواریونا او دوستانو نحنو منګه انصال الله امداد کوون کې دندالله په عامت په یخنو کو توایفتتون ی ډلی من بنی سررائله د بنی سونه پ کاافات. او انکار کو توائف تن بلل للی سماتلبو عیسی علی السلام مساله بیان کډیر وخت د خپل مرګ لري قتل چانو نه چې کمپ کې زمام ملګری دا کسه تا ته وی چې کله مساله د بیان کا خلک ډیری نه بکه بیا ګورا چې پتو هي سنت باندې سو کله تنظیم کې سوکه سوکه څو بد قربانی ور کوي زمام ملګری سوک دې پره تحریک اده کې ځانګړی ارسه راځي نه تا ته پتو لګی من انصواری چګم دات کوم کې زم ما فائنل الذين پس مضبوط کومګه کسان امنو چما منانو العدوهم فر ايدن الذين پس غلب کومګه کسان امنو چما منانو والعدوهم وقبل دشمن بنده فاصبحوا ظاهرين نشدي غالبه <coughs> سوره الجماعه دا سوره په نزول کې یو سلسل سم او پس د سوره سپنا نازل شوهره نغمه کې سورتنا داود سوره ترغيب للجهاد ترغيب للجهاد او ازه کارو اتحاد المسلمین چې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد او په سراجه د پدې کې هغه نظریه هغه پیش کړي مخکې سوره کې مضمون د جهاد بیان شو نه داز کې اصل مسله هغه چې کم دنې شروع اصل مسله هغه شروع کړي او د دې زنه تر صورت الملک پوری تر تبارک النظیب پوری چه سم رصورتون دی دا و دو دو رکو گانی اری او صورت پا دو رکوی نو آره صورت آبم بیاد ویسی پاول ایسا که با یو مضمون او پا بل ایسا در رکو که بل مضمون بای نو دا صورت ما دو رکو ری پا دی صورت کې پاول رکو که مقاصد اربعان اغاز کر که مضمون توحید رسالت صداقت القران ایمان بالاخره او بیا مثال د علماء یسو او دا دا او یهود ته اعلان د مباهله او په دوی می سکه اتحاد بین المسلمین اله تنظیم د مسلمانانو اغاز وکړی او پاره د منځو د جمعی پیش کړي اول کی داور توحید بسم الله الرحمن الرحیم یسبحو دلته وسیغه د مزاری رول یبح الته سببح سب حالته په ماه د مزارې او دلته پ خپل ذبانې یص پاقی بیان د الله خاصل الله له معسو السماوات کې پاسمانو کري او مافل ارض او چې پما کري المالک دغ الله بعد شاديقد القدوس پاکې د شریقان نه العزی زوره وردي ال الحقياون د حکمت دی هو الذي الله غذا با جرا بیلګو فل امینا فامیانو کې رسول پیغمبر من چې دین دینو یتلو عليهم چې بیانې بدیته آیاته آیاتن د الله کتاب ویزکیهم باقی بدی شرکنا او او او اوعلمهم الكتاب او کې بدیته مطلب د قران او حکمت سنت فهم د قران اما ام مدارک وې د پیغمبر زمواري سوې سالور تلاوت آیات او علم د الله د کتاب او تذکیه نفس او حدیث دا پیغمبر ڈیوٹی وا دا کشدار امتی دا ڈیوٹی د مسلمان و ان کانو اگر چودی من قبلو برخل دین لا فی ذل علم مبین خامخاف کوم را احکار کئ و اخرین اغنور خلقو بنهم چې پدی کده لم یلحقو لعن دی یذشی بهم دی سرا مرات عجم شاول اللہ رحمت اللہ علیہ مرات ناجم دے سلمان سلمانه فارسی رزلانو دارنګ نور د دا حیکم الگری په هو ول عزیز الحکیم لا الله زور ورده ها باندې حکمت ذالیکا دا قران سنت فضل الله مهربانی د الله دا یوتیه ورکی ایمایشا چاتا چو غاری ول حق پاک ذل فضل العظیم ها باندې فضل لید مثل الذین مثال د علماء سو دلته بیانایي چې ناکار علماء مثال قران سره ورکی دا خر سره ورته مثال الذين مثال دا علماء ناکره مثال دا علماء ناکارو حمل التاوناتا چې پر سر یې تورات پغي ثم لم يحملوها بأمال نک پاغي باندې وين غستو عمل یې پهونت کما مثال له حمارې په شان دا خر دې يحمل اصفارا چې بار کې کتابونه و کتابونه چې کوم دنه بار کوي لکه عالم دے باطل پرس اے لامیو کو کتابو نے وے زان فوکل دے خود عالم دے لیکن عمل یہ پینرے کڑے او آغا ذریات دنیا او گرزولہ قران او سنت او کتابو نے اس دکور چیزے پہ دنیا را غونڈ کما زان ل پیلوے مدرسہ جوڑ کما زان ل چکمنہ نہ مدنی پہ پی پیدا کما دخل کنا پٹولانہ کوما نردی عالم مثال دے باطل پرس او شان دے خر اونے دخل کو تسکین نفس کو چھ خلق د شرک نہ منکم د بدعات و بدینن نہ منکم نہ لیدا مثال د خر دنو اکل د سپیسر اور کی صورت العراف کی د سپیسر اور کلو ک مسائل قلب پشان د سپیری نل د ک مسائل حمار وہ پشان د خر دے و خر د خر د جوش آ شیخ سادیہ غم وے آ اس کتابونه فزان مان بار کڑو دی ہا نہ محقق شے ان چ کم نہ نزان د دا داغی پ مطلب باندورس صرف چکم نینو او کتابونه من بارکلوی دی قرآن دا سو دیا باطل پرش شرمی ده خر سره مثال ولوارد